Можливо. Добра ніч вам, Антоній. І вам час на спочинок. Доброї ночі покірно желаю пану докторові. Вийшов. Доктор відчинив вікно. Зимне очищене бурею повітря охолодило його. Дихнув повними грудьми. Ах, як добре і гарно. Так якось ніби молодий, такий, як 30 літ тому безмало. За два-три роки буде Тридцять літ, коли він перший раз переступив поріг того покою. Як воно було? І він став згадувати. Пригадав собі день, годину, навіть коні, котриме приїхав, і свого ученика, гімназиста, і першу розмову з графом, і гордий погляд графині, котра змірила його від ніг до голови. Та ще пригадав собі молоденьку дівчинку в оксамитній короткій суконці в лякерових мештиках. Мала розпущене волосся і крему стяжку. Це була Христина Господи, як той час скоро минає Графа, графині і їх сина нема Його донька вже більша, ніж тоді була Христина А Христина? А він? Махнув рукою і положився спати Христина нарочно казала йому постелити в цій кімнаті, щоб пригадав собі колишні часи. «Ей, жінки, жінки, який ви хитрий народ!» Перед очима палах котів пожар, у голові шумів розгуканий потік, хиталася на ньому колиска, хтось кинувся у воду. «Ах!» І тяжкі повіки накрили його втомлені очі. Вода шумить, Шумить, шумить, колиска хитається, хитається, хитається. Заснув. Збудило його сонце, бо забув зачинити вікно. В кімнаті було зимно і свіжо, твердо спав. Перша гадка, яка тепер година, піднявся і глянув. Восьма, пора вставати. Потягнув завишивану тасьму над ліжком і прибіг Антоній. «Я вже приладив пану доктору Вікупіль», Петро привіз білля і одяг з-під Як же там казав? Нічого злого, прошу пана доктора, там не було такої великої зливи. Ну то гаразд, а хворі? Панночка ще сплять, а панич Хмелинський збудився був, хотів збиратися йти, але я сказав, що не дам убрання. Він обернувся до стіни і знов заснув. То ви, як бачу, вмієте, коли хворих ходити? Жартував доктор. Трохи вмію, відповів усміхаючись Антоній. «Цей один, – погадав собі доктор, – не старіється. Яким я його застав, таким він і донині лишився». Дивна порода ці старі локеї, ніби служать, а властиво вони господарюють у хаті. Викупався, вбрався і випив снідання, графиня ще спала. «Чому їй кажуть графиня, вона ж лише граф'янка, та цей титул не підходив би до її віку». Граф'янка – це панна Марія. Марія хвора, треба зайти до неї. Застукав до дверей, почув дрежучий голос, прошу і увійшов. Простіть, приходжу як лікар, не як приятель дому. Хворий мусить слухати лікаря, правда? Сумна правда, пане докторе. Оглянув і зміряв температуру. Незамітно струснув ртуть у термометрі, щоб не побачила, що така висока гарячка Стурбувався, але не показував того по собі Вдавав, що нема нічого небезпечного «А все ж таки з ліжечка не будемо нині вставати», – казав до неї «А як я встану?» «То я поїду собі геть, най вас другі лікарі лічать» «Ви такі гострі?» «Ні, але я не люблю неслухняних дітей» «Пане докторе, чим можу служити, пані?» «Я не буду вставати» «А, так я тоді під вечір знов до вас приїду, щоби вам не було скучно. Кажемо присунути стіл до вашого ліжка, з'їмо вечерю і будемо собі сидіти в трійку, поки не заснете. А пан Хмелинський?» Пан Хмелинський лежить у гостинних покоях в лівому крилі, а втім... «Що вас обходить, пан Хмелинський?» Хотіла щось відповісти, але доктор показав рукою на уста, щоби мовчала. Як встанемо, тоді будемо балакати, а тепер ковдра по сам носик, очка примкнути і лежати тихо. Всипав порошок до склянки, розмішав і підніс її до уст. Випила і скривилася. Трохи недобре, гіркаве, але помічне. До побачення, пані. Смелинським балакав інакше, оглянув його, обслухав і сказав.